Tervetuloa tänne, oliks jotain podcastin, oliks jotain jatkoja jatkoille. Tämä on myöhäisillan ohjelma, episodi yöelämän synkistä totuuksista vahvalla huumorikärjellä varustettuna. Mulla on tässä yleensä joku vieras, tänään se vieras on DJ Kori Ahmo, mutta jos sulla on nyt semmonen tunne, että tää ei oo ehkä sua varten pikkuisen liian rankkaa huumoria, niin hei, ota vapaasti nyt pausenappi, odota maanantaihin, silloin me jatketaan oikeilla jaksoilla. Mut jos sä uskot, että sä oot valmis yöelämän synkkiin, tapahtumiin ja kaikkeen muuhun, mitä nyt ikinä synkkä nuori mieli keksiikään, niin tuota noin, niin kello on tosiaan 3.40 ja paikallisessa ulutravintola haarukassa, DJ Kori Ahma aloittelee jo keikkaansa, joten äänimies Timon kautta siirrytään sinne ja pankaa kaikki nyt tarkasti korvan taakse tämä seuraava lause, tämä on huumoria. Beer and show, show and beer, let's welcome DJ Maestro Cory Oh No niin, tervetuloa vaan myös, oliks jotain podcastin kuuntelijät tänne paikalliseen ultraanviin tulla haarukkaan, jossa meininki alkaa olla yli millään tunnelman kuumuudesta kertoo että me vastaanotteleet asiakas palautetta siitä, että olutta ei ehdi juomaan ennen kuin se kiehuen haittuu lasista, mutta teemme kaikkemme, jotta ihmiset olivat pakotettuja vähentämään vaatetustaan. Olla tosiaan tässä just alkamaisillaan Beer and Show eli samalla kuten kuulette, hoidan tässä dj virkaa ja kerron tarinaa Niin kun jälkiläätöksen kuulijoille kuin tänne Oulutra-ravintolla Harrukan live-asiakkaillekin Mutta pidemmittä puhetta Let's start the show at beer, beer show! Mä oon vuosia ympäri Eurooppaa tekemässä täältä keikkoja ja vaan sitten jotenkin sattuu myöskin näisiöitä ja toiminta kiinnostamaan Oli toivottavasti on Lontootto tästä varmaan viisi vuotta Ravintola Beer House Porkissa kegalla ja ja sieltä lähti sitten sääri pari messiä, siihen porttikonkiin ja olin kyllä viimeisen päälle, mutta tota seuraa täytyy sanoa, että ei se kyllä nimiä huutanut, kun vähän raipea huuti Rape, rape! Mä et, äh, ei oo kyllä rape, mutta tota, noin en sitä sitten vittu lähtee sinne korjaamaan ja, ja ja vuosina myöhemmin sitten vähän samanlainen tilanne kävi Saksassa mutta oli sellainen pidempi diili Beer House Gamelissa ja siinä sitten vähän myöskin pidempi aikainen suurin takat asian kanssa Yksilötä sitten kysyi, että voisitko sä antaa koulusarvosana, että kuinka hyvä mä olin niin kuin tässä Vaakamaapossa Kun se olit vähän niinku ammattilainen kuitenkin oot Ja hän sitten, että mä oon kyllä ihan taklotanssija, eikä sellainen tyttö Mitä sä luulet, ja mä, että niin, niin mutta kyllä mä tiedän, että ollaan Saksassa, että se on ihan ok mulle, että sä pyörität pikku sivubisnestä tosta ja, ja, ja hän vaan pyöritteli päätään ja totesi, että ei hän nyt kuitenkaan mitään arvostelu, arvosteluja rupee tässä antamaan, ja ja ja me sitten siinä kerran iltalenkillä niin sanotusti oltiin ja tultiin vähän niinku siihen kotiovet tuntumaan ja mä livahdinkin siitä takavetta sisään ja hän alkoi huutaa sitten, näin, näin Niin, niin sitten se vähän paljastui, että ysiarvoinen rakastelija on Vaikkakin kävi kyllä että hän sitten jätti heti seuraavana aamuna, en tiedä mikä tuli ihan tunteeton sano olevansa, että Sille ikävästi meni se Mutta mulla loppu näkään biisi, mä alpä vaihan uutta kappaletta tilalle oli siitä uutta kappaletta soimaa ja tosiaan niille jotka eivät vielä tiedä, niin Live pyöritään täällä on Ollut ravintola haarukassa. Minä olen DJ Kori Ahma, ja samoin myöskin tästä sitten jälkitannet Tallenne kuultavissa se taineen podcastissa mun hyvä ystävä Ari Kooma pyörittää sitä Meillä on täällä Live Yleisö ja tosiaan tän uuden kappaleen nimi on Hirveä pitkä yläväke rb tunnilla joten nyt kaikki pyöritään penkistä Tämä on Pumijumppan! Äh, Älä käydet oikeesti, ne usko, ei tää mikään jumppaa. Pernät ja kaljaa tänään. Mutta loppuun täällä vielä kertoa pari hauskaa täällä nää Vuosien varrella on tullut aikamoisessa juottolassa istuskeltua ja baaritiskeissä on ne paikka, missä näkee aika paljon erilaisia. Ensinnä nopeita alkua eli elikkä niin nuoris on hirveesti ruvennut hivistelemään. 90-kerta mä olin siinä ihan pari tiskillä, niinku mulla oli levy, levy setti, mä soitin varmaan vinyyliä siinä ja, ja tuota tuli sitten tääni varjetteli siihen ja hän sitten, että mä oon jo ostaen apuekirjaa. Sitten pari viikko sitä oli vähän kiireinen, niin sanoit, että kun siitä kinitorikin silleen, vaikka olin kinitonikin ja sanoisin silleen, niin se vaan auusi mulle, että avu ja perkele. Mä en et, mitä mitään velvettiä tällä tapahtuu, mut joo. Äh, oli tästä varmaan, oli jo vuosi sitten, niin oli tota. Ihan selkeä täyden niinku hoppeli tuli pari. ja näki sitten tämmösen tummaihoisen pojan sinne baarin ja homo vetäsi sitten nopeasti parit rohkaisevat siitä ja naavariin, ja kysyi sitten täältä tummaihoinen, et vois mä antaa sulle No Tää tummaihoinen kavere lähti ihan pähkinöksi, ja et soitsi sieltä niin, niin niin sanotaan oli turpaa, ja ja, ja mä kysyin, että miten se oikein osteli sulle, että se oli suutuita, ja tää sitten vaan vastasi, että tää mä oikein ymmärsin, että jotain se puhuu jostain työpaikasta. Ja silloin mennään pikkuisen tuoreempaan tapaukseen, niin oli varmaan viime, viime vain toisessa viikolla, mutta en ihan muistaa vaan oli hämäriä, niin oli tota noin niin, ravintola keikalla. Ja tota noin, niin, sinne tuli sitten tämmönen parikymppinen tuore äiti lapsi sylissä sinne kapakkaan. Ja meni siihen tiskille ja otti pisse ja se paarimikko sanoi sille jotain ja se meni ihan niinku möksälleen siitä. No se tuli sitten siihen verheeseen pöytään ja sitten tuli biihti toivetta sanoa kysyä, että voit sä vetää tuon Antakaa vähänkin mäkin ole kännissä ja, ja Mä sitten kysyin, että no mitä se paarimikko oikein sanoi sulle? No sä menit ihan noin hämilleen Niin se sanoi, että, että Se sanoi, että lapsi on niinku rumin ikinä Ja mä sitten no voi jumalauta, että Meissään haistetaan vitut silleen, että mä voin sillä aikaa pitää tuota sun apinaa Mutta joo, tää on mun osalta tässä, kiitos, nähdään taas joskus, tai kuullaan ainakin Haluatko mainostaa tässä kohtaa brändiäsi? Ole yhteydessä arikohmaatgmail.com Lisää tätä ja muita sirkushuveja Instagramissa arikohmaofficial. Uusi oliksi jotain podcasti jälleen ensi viikolla jokaisena arkipäivänä.